היפופוטם! שישים שניות על הזמנה לחתונה. אם אתכם <מזכם> מוזמנים, מוזמנים לחתונתם של, של עדי, בתם של שמון ויפה, ורמי, בנם, בנם של, של עודד, ואורה קציר אוז החופה תתקיים בעזרת השם ביום שלישי, בבריכה על יד הכיבור. באולם, באולם הגדול, הגדול שיכול להכיל שמונה אל תתבלבלו עם האולם הקטן, בוא תארח הברית של... בנם של ארנון ו... אורה קציר עוז. אורה, את בוגדת בי עם ארנון? עודד, אני יכולה להסביר. אימא, מה את עושה פה? למה אתם לא באולם שלנו? איזה מכוער. אדי זה ערסלך, תכירי. אבל אימא, איך? אני לא מאמין שאת עושה ברית לילד שלך כשלבת שלך יש חתונה. אלה היו 60 שניות. מי זה עוד אחד שהייתי טוב? עוד גבר אחד? זונה!